Patul lui Procust Pista 18 De la o vreme am băgat de seamă o mașină de piață închisă izolată de celelalte mașini cu care veniseră cei prezenți și m-a pătruns deodată fiorul unei bănuieli. Am ghicit, am văzut o putere de dincolo de mine, nu știu, dar am dezlușit pe perna din fund ca o arătare, un chip de femeie. Mi-am simțit tot corpul, mișcarea sângelui în capilare și mi s-a tulburat respirația. Era linia știută a hainei de blană și mai ales gestul mâinii întinse, adus pe rever în mânușa mușchetar ca să acopere pieptul. Așa cum numai unii au văzut pe apostol în noaptea fugi, eu singur vedeam și înțelegeam. Venise fără îndoială ca să participe cu privirea la preparativele plecării ca să aibă ultimele clipe. N-am îndrăznit să mă apropii, dar acum era în mine ca o povară duioasă care mumezea ochii și, deși eram mai apăsat, mișcările îmi erau mai vii. Nu mă îmbrățișesc cu nimeni din adins... De altfel, mi se pare și prea teatral. Când să urc în carlingă, cu salopeta desfăcută la gât, piciorul îmi lunecă pe treapta de aluminiu. Tresar superstițios și mă îndrăjesc în mine însumi. Aparatele de bord au fost examinate ieri toată ziua, acum iar un ochi doar asupra compasului. Rotesc manșa, apăs cu piciorul palonierul, comenzile răspund. În oglinda rotundă, așezată în dreapta, cu în întoarsă ca la automobile, pot privi cu atenție limuzina de culoare, pare să neagră. E nucleul viu al câmpului acesta, în sfârșit de noapte. Contact! Contact! Motorul pornește, pocnește, ies scântei. Tresar. Turajul e ciudat. Întreb cu privirea pe mecanic. Dar și el asculta încremenit. Înțeleg. Am tras prea repede maneta. Reiau progresiv. Motorul prinde și vrambajul lui înfiorează zările ca și vijelia stârnită de elice. Delegatul aeroclubului îmi înmânează carnetul de rută cu viza plecării. Mi-arunc din nou privirea în oglindă și fac gestul de notător dând brațele înapoi ca să se ridice calele. Flutur mâna către sora mea care e cu fața crispată de emoție. Aparatul a pornit și iau direcția în plin vuiet. Tremur tot. Din pricina încărcăturii nu mă pot desprinde. Merg interminabil pe iarbă. Trag furios manșa. Niciun răspuns. Mă cupind de dacă nu voi putea decola. Întorc în verșunat, răiau terenul de la capăt și aștept ca avionul să-mi singur să-l decolez. Gata! Hangarele cad în jos, orizontul se desface. Noroc! Am și pornit spre sud. Peste câmp alergă după mine, ca un cățel după automobil, o mașină deschisă. O recunosc și am un fior care se adaugă la acela la aerului rece. Fac un viraj întins, întorc cu totul, cobor în mașinii mașinei puțin și descriu un cerc larg. Răiau apoi direcția, trag ușor și sigur de manșă, aparatul cabrează întins spre ultima stea. Dar cum voi fi singur între cer, pământ și ape, ca porumbelul care a zburat peste pământ după potop? Zi și noapte. Solidaritatea femeii cu mine e ca zborul a două suflete în nesfârșitul lumii. Sunt mulțumit și de o coincidență. Nu mi sem care să vină, dar dacă a venit, e de 100 de ori mai frumos. Unui tânăr avocat, fost coleg de școală, îl lăsasem sigilat încă din ajun testamentul meu făcut în dublu, o copie în caseta de la bancă. Las tot ce am, tot ce mi se cuvine, doamnei Maria Teimănescu. Rog pe părinții mei să socotească drept fica a lor. Vrambajul motorului cu tremură toate straturile golului și mă așez ca o santinelă în post fără sforțări mari de atenție la început ca să-mi cruți puterile cu ceafa pe spătarul de piele. Când m-am întors peste o lună de la izvoarele Nilului, în cinci-șase etape fără glorie, cu un aparat reparat de mine însumi, între atâtea articolașe, scrisori și de pești din inima unele, atâtea ipocrite, era o telegramă care mi-a transformat tot sufletul într-un surus neîntrerupt câteva zile întregi. Nu e nimic băiat prost, ai să mai încerci odată. Repetam cu voce tare, copilarește textul telegramei și mereu mă înduioșa ca întâia dată. Erau în cuvintele acestea o familiaritate oarecare, dacă vrei, dar o prindeau cum o prindea orice gest. Avea o eleganță firească, vie, animalică, dacă pot spune așa, care dădea un alt înțeles sau un surplus de înțeles cuvintelor și o făcea să-și poată permite orice gest cât de riscat, orice greșeală împotriva presupunerilor elementare de eleganță, căci în loc să piardă, din potrivă, aceste abateri îndrăsnețe deveneau la ea noi motive de frumusețe. Putea să ridice și să fluture mâna într-un cinematograf ca să cheme o prietenă că a găsit loc, însă avea mâna atât de frumoasă încât acesta era un gest cu adevărat de ducesă familiară. Mânca uneori castane pe stradă cu o lipsă de cochetărie mondenă desăvârșită. E bine, și asta o prindea. Totuși cred că acest cuvânt nu e poate cel mai îndreptățit căci se poate spune că îl prinde pe cineva un gest când îl face intenționat și, dacă îl prinde, implică și judecata că a reușit. Dar, doamnate, numai la examen și la reușită nu se gândea. Era atât de proporționată, atât de subțire și plină femeiește în același timp, încât își putea îngădui orice atitudine șezând pe scaun și nu avea nevoie să stea distinsă ca o nevastă de oficiant. Mai ales între prieteni, căci evita de insensibilitate familiaritatea cu cei străini, și de la masă sau în fotoliu, sucită, încovoiată sau de multe ori, cu capul pe un braț al lui, cu picioarele trecute peste celălalt de parcă ar fi fost dusă pe brațe. Așa cum o pisică, oricum ar sta, e totdeauna elegantă, fără de poza caracteristică din abecedar care e singura urâtă. Cred că o femeie, dacă are ochii inteligenți, dinți albi, mâini subțiri și picioare nervoase, își poate îngădui orice. E un anume soi de bunăvoie elegantă, care e chiar opusul eleganței intenționate și care decurge din principiul superiorității sufletești, așa cum aș fi vrut să lămuresc când vorbeam de Miții Mărculeanu și de Comediana de la Paris. Acea atenție la untrică, acea permanentă tensiune intelectuală a te, nu numai că o scuteau de poze exterioare, dar îi valorificau orice mișcare, dându-i semnificație cum un luminat interior pune în valoare frumusețea unui vas galet. Căci pe când Emilia, de pildă, are ceva dintr-o unealtă prost conducătoare de electricitate, sau ți dă totdeauna impresia unei baterii descărcate din picina proastei fabricații, doamnate, pare străbătută necontenit de un fluid care o face excesiv sexuală, chiar în gesturile de obicei inerte la celelalte femei. De pildă, să așternă un șervet pe o meșcioară să scrie atent o scrisoare să privească mirată un tramvai. Cred că acest curând continuu era de fapt gândire. O gândire adevărată o simți cum simți pulsul cuiva sau, mai exact, cum ar trebui să constați atingând că un corp e viu numai din senzația de circulație. Mai când vine să spun lămurit că inteligența se poate descoperi și prin pipăit. Și cum calitățile la nevoie se cunosc, cred că inteligența doamnei se vede mai ales în acea grea încercare pentru femei care e boala. Nimic nu e mai dezgustător decât o femeie proastă, bolnavă. Îți amintești fără înduplecare că omul e făcut din mațe. Sunt unele din acestea care vorbesc despre metehnele lor, fără necesitatea unei confidențe măcar. În tren, în tramvai, în vizită. A, eu sufăr de multă vreme de rinichi." Nu mai spune." Și cum vine? Că eu am piatră la ficat." Nu, la mine e numai bășica. Și la o mare, de la o sarcină." Și dau lămuriri despre aceste beteșuguri cu o mulțumire de sine ca niște performanțe. Mi s-a întâmplat să vorbesc uneori cu doamnate, chiar despre purgativ firește. Ei bine, nu era nici senzația de rușine stupidă și mahalagească, dar nici vreun fel de publicitate sau aplicație, ca și când ar fi fost vorba de cine știe ce-i spravă, așa cum am văzut de atâtea ori. Era ca un fel de intenție paranteză, ca să zic așa, cu un surâs puțin dezolat. Te doare capul? Va trebui să iei un purgativ?" plictisită cu o strâmbătură comic-jalnică. Vai!" Tocmai când era bolnavă, inteligența ei era deasupra, delicată, melancolică, de prințesă devenită sclavă. Să ne întoarcem de la acel cap town neatins, fără noroc pentru mine, la această Emilie cu carnea de gutuie moale, la povestea aceasta pe care puteam să nu cunosc și totuși o știu eu singur în toată după-amiaza asta, în tot orașul. Sting țigara și iau un scurt bilet. Emilie nu pot accepta invitația. E o copilărie propunerea ta, George. Valeria spunea că de vreme ce Cobâlcea-l invitase și pe el la masă, dându-l drept cumnat, putea să vie. Avea să mănânce și el o masă bună la Giordache. Îi ceruse doar un lucru, să-și pună un guler curat, că de când plecase de la gazetă era într-o mizerie. E nu te supăra că eram plecat și v-am lăsat pe voi la expoziție. Mi-am adus aminte că trebuia să întreb ceva la fotograf. Încă o dată nu te supăra. George, râde gros, plin, sănătos. Era altceva. El nu știuse că se plătește intrarea și când s-a cerut taxa s-a făcut cavarul de alb. Cred că, deși ne invitase, crezând că e gratuit, n-avea bani nici pentru el, necum pentru noi două. A început să bâlbuie de țeramirea de el. Emis scumpa mea, întotdeauna nevoia de a-ți scrie crește în mine ca o voluptate, dar poate că niciodată ca acum. Deinuie nu în mine încă frumusețea orelor de seară, așa cum deinuie în ghiocul proaspăt voietul haotic al mării. Asemenea seri justifică și scuză toate amărăciunile iubirii. Ce împăcare profundă îmi dă tău așa de cald când mă privești. Și trebuie să fie asemenea seri lungi, petrecute împreună ca să-mi dau seama cât de puțin te cunosc, ca să-ți descoperi noi însușiri. Niciodată nu ți-am admirat frumusețea mai mult ca aseară, Emi? Nu vorbesc de capul tău care ți-a mai spus-o, îmi amintește desăvârșit de la vinia, fica lui Tițian, purtând în tabloul pe care l-am văzut în singura mea călătorie în străinătate, o tavă cu fructe. O impresie de sănătate trupească și sufletească, de bucurie luminoasă, bună și sinceră. E totul numai armonie în tine, Emi. Te ascultam aseară și te-aș fi ascultat încă ore întregi. Regăseam în tine, că la începutul de neuitat al iubirii noastre, inteligența aceea egală, subtilă și liniștit pătrunzătoare ca o mireasmă. Niciodată n-am întâlnit un mai firesc bun simț, o judecată mai adâncă și așa de frumos domoală. Liniștea ta, când povestești, iluminată de surâsul plin, cinstit, cu care subliniezi unele momente, mă face să înțeleg cât de fără pereche ești în această lume cotidiană și meschină în care trăim. EMI Iubirea ta îmi sporește orgoliul de bărbat Cu cel mai cald și mai recunoscător sărut le. O întreb surprins, uimit, despre ce e vorba Surât de larg amuzată Am stat cu el de vorbă săracu o seară întreagă Că știi, uneori, când nu era nimeni de față Ca să nu se compromită Eram drăguță cu el M-a pus să-i povestesc fel de fel de lucruri De la bârlad, din teatru Mă asculta ca un copil. Nici nu-i venea să mai plece. Mi-e cu neputință să cred că scrisoarea lui Ladima e sinceră că toate acele însușiri erau cu adevărat descoperite. E prea mare deosebirea dintre ele și ceea ce arată Emilia ca să fie posibil ca un îndrăgostit, fie el și Ladima, să le și creadă scriindu-le. că el se amăgea cu oarecare luciditate. Seamănă într-un anume fel cu Ned, bătrânul care stă de vreo câțiva ani la noi în țară. E fiul unui fost ministru de prin preajma războiului pentru independență. A moștenit o avere frumoasă, pe care a pierdut-o la cărți toată. Chinuit până la demență de acest vițiu, după ce a stors de unde a putut și cât a putut, făcând datorii rușinoase, a rămas muritor de fame prin cafenele la bătrânețe. Acum vreo zece ani, tata, făcându-i semilă de el, i-a spus să vină la una din moșiile noastre și să rămână acolo. Are cel puțin casă și masă fără grijă. Ca întotdeauna și acum simte nevoia să joace, dar vechilul și alți câțiva mai răsăriți de pe acolo nu vor să joace cărți cu el, fiindcă n-are parale. Cum facem să rost de bani? De la mine sau de la prietenii întâmplător, alergă să-și caute parteneri. Aceștia, știindu-i patima, se lasă greu, spunându-i acum că ei nu au parale. Până în cele din urmă, tot el le împrumută banii de joc, numai și numai să poată juca. Dar la sfârșit rămâne fără nimic, căci ei, dacă pierd, îi împrumută din nou întruna, dacă din potrivă câștigă, nu-i dau înapoi decât datoria, dar lui nu-i împrumută niciodată nimic. Multă vreme am crezut că experiența asta, măcar în zilele când o încearcă, trebuie să-l dezguste definitiv de asemenea tovarăș de joc. Totuși nu. Mi-a spus-o singur. E mulțumit că a jucat chiar și așa. Ceva din această mulțumire ieși în scrisoarea asta a lui Ladima, care e pătimaș, împrumută însă șemiliei tot ceea ce îi trebuie ca să o poată iubi, și-o iubește anume pentru ceea ce i am împrumutat chiar el. Emi, sunt neliniștit. Lenuța îmi spune că e a treia zi când n-ai coborât din pat. Trebuie să faci să te vadă neapărat un doctor. E îngrozitor. Trei zile am lipsit și eu și trebuia la întoarcere să mi se întâmple ceva. Vin mâine cu un doctor prieten să te vadă. George. Întorc întrebător capul spre ea căci tristeța din mine e tot o apă cu durerea omului acesta. Era un raclaș și, din cauza lui, o infecție care m-a ținut în pat aproape o lună. De două ori am crezut că mor. M-am opus, cred și eu, să vie doctorul lui să afle ce am. Cobâlcea, care la început îmi dăduse bani pentru operație, când a văzut că s-au cam încurcat lucrurile, n-a mai dat niciun semn de viață. Gheorghe Diu, nici el, deși i-am trimis o scrisoare. În fiecare zi se ducea Valeria cu câte o scrisoare ca să aducă bani, dar mai totdeauna era degeaba. Bărbații sunt scârboși. Când ești bolnavă, nu există pentru ei. Ea a deprins ritmul meu sufletesc, s-a îngrenat povestirii însăși, de aceea am de toate explicațiile firesc și ca o confidență simplă. Emi, am înțeles aseară dintr-un gest al valeriei că o duceți puțin cam greu, că boala asta cade prost. Sunt săracă Emi, și sufăr îngrozitor că la vârsta mea nu sunt în stare să fiu de niciun folos femeii iubite, care suferă atât cât suferi. Ieri, după ce a plecat doctorul, a cărui privire am pândit-o ca un câine ochii stăpânului, încercând să ghicesc în ei, am rămas multă vreme sfârșit de oboseală și pustiu sufletește în sufragerie. mi de mine, Emi, să văd cât de greu izbutește Valeria să facă față pentru medicamente, pentru hrana zilnică și să nu pot nimic, mai ales că am și eu necazuri. Am fost recunoscător ieri proprietarului care n-a mai insistat. Ce să fac? George. APS. Îți trimit ca să-ți mai treacă timpul, cum stă așa în pat, vreo două cărți de citit. Îți trimit și cugetul unde am o poezie. Poezia a apărut în numărul din martie. Samarcanda Muntele sticlos din fund e a trei nopți departare cu privirea. Șahiră scopți plâng ce-a fost cu ochii scoși. Oigurii mei cresc în vaduri, vă levuiesc de ei. Merg spre turnul înalt, cât norii albi de grinden. margini nu se știu, priveliște nare. Țările vecine îl văd de pretutindeni, caravanseraiul fumegă în hotare. Sus pe munți, spânzurători cât cerul gol, cheamă trecătorii șuierând domol. Muște cât găinile rotesc, leproșii vă muiesc cărvanele, aprind chiparoșii. Curcubeul peste Asia întreagă, cheamă înțelepciunea voastră să aleagă. Iată, flacări, stele, luminează albastre, nașterea pe scurta seminției noastre. Bajazet închis cu amintirea în cușcă, gratile cu zăbarele își mușcă. Hoarda, hoarda mea de aur peste tot, prapuri cu minciună, ce de spot. despot. Am avut foarte adesea luni și nervoase discuții cu Ladima la redacție, la SSR sau la cafenea despre poezie. Disprețului meu, de altfel numai verbal pentru această falacioasă preocupare, el îi opunea un dispreț de mag pentru orice altă formă literară decât poezia. În acest sens, după câte am înțeles, folosea el expresia poezia pură, voind adică să însemne cu ea anume opera acelor poeți care n-au scris și nu vor scrie niciodată nici teatru, nici romane, nici critică, genuri după la Dima vulgare. El concepea structura sufletească a poetului ca o deosebire de speță, nu ca o simplă polaritate. Creatorul de poezie e un profet, un iluminat, e construit altfel decât ceilalți oameni, are simțuri în plus și darul de a transforma orice atinge. Pentru el frumusețea tradusă prin muzicalitate era un rit, îndeplina un oficiu ezoteric. Ironiile mele pe care le găsea lipsite de înțelegere le opunea esența imaterialității lui. Îl indignă poezile cu înțeles curent, cu morală sau chiar cele cu tâl cu oarecare. Atunci ești partizanul poeziei pure, așa cum o înțelegea abatele Bremont, ca o pură încantație muzicală, indiferentă față de conținutul material al vorbelor, prețuind numai unicitatea lor formală. Încercam eu să-l determin să-și formuleze sentimentul interior al ordinii lui poetice. Spre surprinderea mea, protesta cu îndirgire. Nici vorbă? Nici vorbă. Abatele e un rătăcit, un impostor. Nu există o poezie pur formală. E o aberație. Poezia trebuie să aibă un conținut, trebuie să exprime ceva." Dar atunci nu e poezie normală, impură, ca să zic așa." Ridica brațele nervos și indignat de cursa care îi întindeam. Nu, nu, înțelege. Ceea ce e normal nu poate fi poezie." Atunci ștind tocmai de părerea suprarealistului André Breton, care îi socota că poezia are ca obiect subconștientul, exprimat mai bine în incoerența paraliticilor generali, frenetici, a căror modalitate suprarealiștii, caută să o realizeze cu oarecare pietate. Ladima se îmbufna și declara că nu mai discută cu mine, că sunt iremediabil neînțelegător. Mă prefăcea muimit. N-ai spus singur că poezia trebuie să exprime anormalul? Da, nu însă orice anormal Nu mai sunt și alte stări Supranormale În sensul acesta, un fizician de genuie Și el supranormal Îi înglobez activitatea în poezia pură Hotărât, indignat Mișca brațele ca niște vâsle Nu Atunci După o lungă pauză, cu emoția aproape Dar visul Convenem numai decât Nu fără ipocrizie Acum te înțeleg, ești un adept al onirismului E un punct de vedere care se poate susține. Oniricul și orificul au fost delimitate de multă vreme ca perimetre ale poeziei, dar atunci la lipsa de conținut. Visul și muzicalul sunt pură incoerență. Mă priva cu adevărată oroare și explica domol. Nu, nu, nici chiar așa. Și căutând mereu. Există indivizi care au anumite vise, un fel de realitate transfigurată, ca viziunea unei lumi. Nu știu dacă e construită numai cu elemente din realitatea normală sau e viziunea unui alt plan de existență. E un peisaj deformat, dar nu într-un mod vulgar, ca într-un vis de pensionar care a mâncat mult, ci după un potențial superior care este de esența poetului. Dăm un nume de astfel de poet pe care îl socoți apropia de dumneata. De ce nu? de Nerval, Edgar Poe, Baudelaire. Da, pare să că ne apropiem. E întrebarea dacă e realizată ideea dumitale în operă. Așteptăm volumul promis de vreo 10 ani. Poeziile dumitale sunt prea risipite prin reviste. Nu știu dacă îl voi publica, nici 10 ani de încolo. Cum îți spun, am suferit foarte mult că din toți bărbații care îi vedeam mereu, cât am fost bolnavă, unul n-a mai dat pe la mine. La dima a stat toată ziua pe lângă casă, mereu speriat de orice paloare a mea. Uneori mă plictisea cu tot felul de întrebări prostești. Emi, cum te mai simți? Emi, ia cu tare, e foarte bun pentru apendicită. Că-i spusesem că apendicită. Și fetele care știau ce am, ele veneau săracele, rădeau să se prepădească atunci când el da zor cu apendicita. Ești de Emi, când ai fost la masă la unchiul tău, cu siguranță că ai mâncat ceva cu sâmburi. Nebunele alea râdeau cu lacrimi, ținându-se de burtă. M-am dus ieri la cine ți-am spus să vândă cinci foiletoane pe care le-am scris. N-a vrut să-mi plătească înainte decât pe unul. A spus că după apariție. Mai încerc și la adevărul. Am vorbit cu doctorul Nicolaevici. El crede că se poate. Zău, săracu, avea inimă bună și noi râdeam ca proastele. Tot Valeria a avut dreptate. Într-o seară, mai de mult când avea și el bani, Gina ar fi vrut să mergem undeva să supăm și aștepta ca el să ne invite, că fusesem împreună la cinematograf. El însă nu ne-a invitat și atunci Gina ne-a spus nouă că zgârcit trebuie să mai fie. Dar Valeria ne-a certat rău. Ia mai tăcesc din gură cu asta. Fiecare știe mai bine socotelile lui decât i le știu ceilalți. Nu e bine să judeci pe nimeni." Și ai să vezi că săracul tot a găsit bani. Emi, uite aici a lăturat 5.000 de lei. ți i trimit mai devreme căci eu mă duc să fac corectura la foileton și nu mai e timp. Țiu să știi de ei cu un sfert de oră mai devreme." Nici nu stece prin cap de unde i-am. Încerca să mă înzece locuri să obțin un gir pe o poliță. A fost imposibil. Supre pretexte caragioase că, din principiu, nu girez sau că am avut odată un conflict și altele, n-a fost unul dintre amicii cu semnătură să nu mă refuze. Când ieri l-am întâlnit mergând pe jos pe calea victoriei pe Naie Gheorghidiu, de 10 ori m-am luat după el și de 10 ori am renunțat, convins că mă va refuza. La un moment dat, S-a întâlnit cu o doamnă cu care a stat în loc, mai sus de biserica albă, poate un sfert de oră. Dacă nu aș fi venit până acolo, aș fi renunțat. Parcă aveam tetanos, așa eram de încordat și nehotărât totuși. În fața porții lui, după ce am traversat, ca să am aerul căviu din față și că ne întâlnim întâmplător, l-am salutat. Am spus că vreau să-l rog să-mi facă un serviciu și am arătat ce vreau. N-a spus nici da, nici ba, la început. Părmă m-a întrebat ce mai lucrez și dacă l-am mai văzut pe Ion Pilat. Mi-a arătat că el se teme de o nouă prăbușire a aleului. Dezolat aproape, i-am amintit sfios. Domnule Gheorghidiu, dacă mi-ați dat girul dumneavoastră, mi-ați face un enorm serviciu." A răspuns distrat, cu două degete în buzunarul vestei, ca de obicei, că ar fi o adevărată nenorocire dacă tulburările antisemite continuă. Nu mai știam ce să cred. Peste vreo 10 minute i-am amintit iar. Și-am rămas uimit când, în modul cel mai firesc, ca o paranteză, mi-a spus... Sigur, dragă, că da. Se poate. Ai poliță? Bun, ai completat-o? Ei, bun. Eram tot dezorientat. Se merg înăuntru să o semnați? De ce? E deprisos. du te acolo, colo, rează-mă pe fereastră și trage o semnătură pe dos cu numele meu. La ce bancă o scontezi? Cinci mii? Ce te mire așa? N-ai de gând s-o scoți? Atunci ce-ți pasă? Semnează acolo cum o fi. Gheorghidiu și pace. La revedere, du-te, cred, mai bine la banca industrială cu care lucrez eu. L-am semnat, m-am dus, am dat polița și în 10 minute am luat banii. În 10 minute, Emi, mi-a venit rău. Aducem un petic de hârtie și, pentru că era semnată de Nei luam în buzunar 5 hârtii mari decât o mie. Așteptând, am văzut cum cărau acolo în cuștile sălii mari coșulețe și coșuri chiar cu teancuri de mii de lei. Ceea ce arată, până la uimire și dezolare, cât de complicat este sistemul acesta al relativităților în iubire, e că în acest timp eu îl invidiam cu emoție și admirație pe la Dima, care în vremea aceea se ducea foarte ades, după amiază, să ia o cafea și să citească revista la Arta Decorativă. Când îl întâlneam venind de acolo, eu, căruia acest lucru îi era imposibil ca unui condamnat, aveam impresia că el mai păstrează pe haine un soi de polen sufletesc. Decidit citeam și eu acum mai mult ca oricând și cu un neîntâlnit soi de înverșunare, căutând mereu asemănări, cum caută unii bolnavi care nu știu sigur ce au, în cărțile de medicină, simptome asemănătoare cu ale lor. Ceea ce mă impresiona cu deosebire nu erau analogiile de situație și potrivirile de caracter, oare prea tari, prea reliefate, care nu-mi spuneau mare lucru, cât un anumit soi de corespondențe în sensibilitate, care mă înfiorau când le descopeream. Este uimitor cât de mult seamănă în reacțiile simțirii Doi oameni care iubesc, oricât ar părea că au caractere diferite. Dar poate că au același caractere și de aceea iubesc cu adevărat? Determinismul psihologic e atât de mare, încât cu toată iluzia deosebirilor de structură, sunt incidente de asemănare, amănunte, care te îngheață. Ca pe drumuri diferite să ajungi în același punct, îți dă emoția pe care o încearcă cel care în pădure, vede că ori în ce direcție ar merge drept înainte, ajunge mereu de unde a plecat. Și cu cât e mai mare finețea și caracterul de nuanță al întâlnirilor, cu atât nedumerirea din noi răsună mai interior. Că lucrând fără să știe unul de altul, Boyle și Mariot descopere în același timp aceeași lege a gazelor, sau că Newton și Leibniz, mereu fără să știe unul de altul, au descoperit fiecare calculul diferențial, e mai puțin impresionant decât să afli faptul că doi oameni încearcă aceleași simptome psihologice din pricina aceleiași boli fizice, în senzații pe care le crede neexperimentat, indicibil personale. De aceea vine prestigiul imens al doctorului care știe să întrebe pe un bolnav nu despre simptomele globale puternice și despre impresii crezute pur subiective, nu despre durerea în dreapta, despre crampe sau despre junghiul din piept și tuse, ci despre cele care trebuie, Traduc senzații crezute cu neputință de întâlnit la altcineva. nu e așa că uneori ai impresia unui miros de câr arsă? Nu ai adesa senzația că ploapele sunt de carton? Simți nevoia să te întinzi? Îți face rău carnea cu fibre mari și, din potrivă, plăcere cea cu fibre scurte, dese? Adică dintre cele care-ți par, implică la medic sagacitate și deci cunoaștere profundă. La fel te câștigă prin pătrunderea lui nu autorul care prezintă în carte cazuri și caractere groase, cam unanim cunoscute, ci anumite nuanțe considerate aproape secrete, care sunt însă cu atât mai revelatoare căci garantează ele singure și pentru adevărurile generale de suprafață. Uimirea cea mare, înspăimântătoare uneori, i să descoper cât de total seamănă între ei oamenii prin cea mai subtil și mai secret când se crede așa de diferiți ca aspect.